Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Da. Doamnelor și domnilor, democrația noastră este într-un moment destul de dificil, un moment politic complicat din toate punctele de vedere, iar astăzi încerc să stăm cât mai mult de vorbă. Dacă va fi cazul, voi și prelungi această emisiune pentru a fi cu toții lămuriți în primul rând în legătură cu ceea ce se întâmplă. Așadar, aseară, președintele, o să fac un scurt rezumat al evenimentelor și o să le interpretez, interpretez cât de puțin pot. Vă spun așa, aseară, președintele, în cadrul unei ceremonii legate de Ziua Unirii, vorbind despre crearea statului român de către Alexandru Ioan Cuza și oamenii politici de la 1859 în acest context, aducând uh, în discuție inclusiv codul penal ce datează din perioada lui Alexandru Ioan Cuza și incriminarea faptelor de corupție din acel cod penal uh, a anunțat demararea procedurilor pentru organizarea unui referendum în care populația să se pronunțe pe grațiere și amnistierea unor fapte penale. Așa s-a pronunțat aseară președintele.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 continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. Rezultatele unui referendum, să știți, sunt opozabile, din practica Curții Constituționale, asta a rezultat, sunt opozabile oricărui act făcut de legislativul din România, Parlamentului, adică. Declanșarea procedurii de referendum de consultare a populației nu împiedică, din punct de vedere tehnic, guvernul să dea o ordonanță de urgență, oricum aceasta ar fi fost neconstituțională, dar ea își produce efectele în momentul intrării în vigoare. Asta e tot cu ordonanța de urgență. Nu împiedică guvernul Grindeanu ca astăzi, mâine, poimâine mâine, sau până la referendum oricând, să dea ordonanțele de urgență respective. Sigur că, din punct de vedere politic, ar fi o sinucidere curată din punct de vedere pentru guvernul actual. Adică în momentul în care președintele spune hai să întrebăm populația, tu să zici, până zice populația, spunem noi, uite, facem așa și așa, e un soi de golănie politică care probabil că ar afecta foarte grav chiar legi legitimitatea guvernului într-o astfel de situație. Și totuși, acest act nu poate fi împiedicat din punct de vedere tehnic. Pe de altă parte, chemarea populației la referendum, în condițiile în care principalele mijloace de comunicare în masă, televiziunile de știri, sunt deținute de către persoane care au interes direct în legătură cu grațierea și amnistirea unor fapte penale, având patroni condamnați, unii dintre ei în pușcărie, de cazul Realitatea și Antena 3, alții urmăriți internațional sau trimiși în judecată. Este cazul RTV, dar atenție! și al televiziunii B1, care, mă rog, e o crengătură acolo de interese financiare, din punctul meu de vedere, B1 este în momentul de față deținut de doamna Elena Udrea și apropiația acesteia. Sigur, se poate discuta pe această temă. Ceea ce încerc să vă spun este că ar fi o mare problemă să avem o dezbatere națională serioasă în care ar fi implicați, iată, implicate niște instituții media care nu pot fi obiective, nu pot organiza o campanie electorală obiectivă în această situație. Încerc să vă spun că s-ar putea, ca la referendum, populația să voteze pentru o țară de hoți. Se poate orice. În aceste condiții se poate orice. S-a creat o psihoză extraordinară, dacă ați observat în ultima perioadă, cu serviciile secrete, care au făcut justiția, care au făcut dosare penale, care au băgat oameni nevinovați la pușcărie. Sunt tot felul de povești de acest fel, Culminând cu organizarea loviturii de stat și plata demonstrațiilor la mitingul de, de duminica asta. Aceasta este situația, să știți. De aceea vă întreb astăzi, în primul rând, dacă președintele Klaus Iohannis a luat decizia potrivită. Aceea de a aduce populația la referendum. Ce ne facem dacă populația zice, da, România e o țară de hoți? Da, va trebui să acceptăm acest lucru. Vă place sau nu? Dar ce ne facem în situația în care Guvernul Grindeanu două ordonanțe de urgență acum, lăsând fără obiect, de fapt, referendumul pe care l-a anunțat președintele? 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați. V-am zis, dacă manifestați interes pentru aceste subiecte, o să prelungesc emisiunea. Bună ziua, Ionuț! Bună ziua, domnule și felicitări a nu știu câte pentru teme și pentru dezbatere. Țara e așa, păi vă ascultăm. eu spun așa, exact ce a spus dumneavoastră în mai înainte Sunt 60 de milioane de euro de recu recuperat de la domnul Voiculescu? Sunt Sunt 81 de milioane de euro de recuperat de la domnul Vântu? Sunt N-am în acest moment, nu vă pot confirma sau infirma aceste cifre Pentru că nu știu eu exact ce s-a mai executat Eu am la 24 chestiile, Dacă ei mint înseamnă că mint și eu Nu știu dacă mai sunt de actualitate cifrele de care vorbiți dumneavoastră Dar care păi, e ideea cu ele? Le-au arătat săptămâna trecută Așa. Mi se pare joi seara sau vineri seara. Deci dacă e vorba de atâtea sute de milioane de euro, ce spuneți dumneavoastră o de hoți care ne conduc? Ori sode sau nu s-o puneți problema banilor, eu pun problema principiilor, să știți. Păi asta e domnul Moise, principala problemă. Eu vreau să ajungă înapoi la bani. Pentru că 30 de ani ați mâine de la Revoluție? Nu, nu, nu, au nu. Nu, nu. Tot... nu sta să ne da. înțelegem asupra unor aspecte. Da. Dincolo da. de faptul că dumneavoastră aveți dreptate, da, dezincriminarea la care faceți referire creează un cadru de furturi și pe mai departe. Asta. Impresia mea este că acești oameni sunt în principal preocupați să scape cu ce au furat până acum. Exact, Eu păi să vreau să spun și eu. Deci exact vorbim vorbim în aceea de în partea asta la discuția -a despre referendum. Eu nu ți-a făcut da. bine președintele când ne-a chemat la referendum? A făcut foarte bine că i-a mai rămas. Ce poate să facă mai mult? Nu a spus, să-ți studiat dumneavoastră de atâtea ori. Dacă ei dau ordonanța de urgență, aș face efectul. Așa? Nu? Și ce credeți dumneavoastră? Că la Dragnea care aseară l la văzut la RTV, că eu mă mă eu și pe la ei, că așa să mă distrez, cât cum pot să spele creierele la oameni în continuare. El nu a zis odată, sau ei nu spun odată, bă, dacă dăm ordonanța, Voiculescu rămâne cu banii. Nu se aude la ei pe posturi lucrurile astea ce le spuneți dumneavoastră. nu e vorba că rămâne cu banii, dar prin înjumătățirea pedepsei... Și iasă și afară. De iasă afară, da, iese aia imediat aia afară. Plâng. Eu zic să nu-l plângem pe Voiculescu, că nu e o cameră de la vedere ascunsă, să vedem cum trăiește el în pușcărie. Că sfer convins că nu în camere de la de 30-40 de persoane. Ce facem nu? dacă guvernul nu dă totuși aceste ordonanțe? Avem, știți, când au ieșit rezultatele alegerilor, cum a spus tot dumneavoastră, trebuie să ne ducem crucea. Acceptăm sau emigrăm, cum am mai spus eu altă dată când am intrat la dumneavoastră pe telefon. Nu avem de ales. Dacă hoții, da, au spălat creierele românilor și românii i au ales, ce putem face? Vă mulțumesc pentru opinii, încerc să iau cât mai multe telefoane 037 George, bună ziua! Bună ziua, Moise, vreau să fiu foarte scurt În primul rând, cred că guvernul Grindea nu va da ordonanta Nu contează efectele, fiindcă noi am arătat de-a lungul timpului că suntem țară tolerantă Vom merge și în stradă, nu vom merge și vom face un pic de scandal Vis-a-vis de domnul președinte faptul că a ales varianta să fac uh, referendum a vrut să-și crească popularitatea. Nici de cum nu-l interesează. Uitați-vă ieșirile pe care le are de când cu acest scandal. Nu a ieșit în 2 ani de zile, cât a ieșit în zilele astea. Nu a fost o astfel de situație. Nu exclud, bineînțeles, reinventarea politică a președintelui. Președintele face o baie de mulțime și acele 5 de Nu, iertați-mă. Faptul că n-a fost fuituit a fost o realizare. Nu, ascultați-mă puțin, George. În momentul de față, societatea noastră are nevoie de un lider. Ea este sub un atac coordonat. să atâta timp cât un președinte de țară, când este și vorbește, nu se zbârlește pielea pe cetățean când este în fața țării, nu este un președinte cum este în alte părți. Să ai acea trepidație în tine, ca individ, când este președințele președintele țării. Știu foarte bine. Nu, iertați-mă, argumentul dumneavoastră nu mi se pare suficient. Mie mi s-a zbărlit pielea seară când a vorbit președintele. Am vă spun la modul foarte serios Știți ce făceam? Dădeam la zăpadă Aia făceam aseară și am Iar dat radio -o mai tare Când am auzit, am sărit cât Și mă, noi ca țară tolerantă Chiar grinda nu o va da Nu va da mâine, poimine, în maxim două săptămâni de zile O va da Poate cu mici modificări sau nemodificări O va da Noi vom tolera, vom înghiți, vom mai ieși pe stradă Se va mai face un pic de bumbum -bum Și se va uita și asta Deci se va da și nu se va face nici referendumul, nu se vor cheltui decât niște bani. Oamenii vor zice, da, domne, nu suntem de acord, dar efectele se fac. Și? Ce e de făcut? Sau nu vă interesează? Dumneavoastră ați intrat aici să faceți așa o analiză, să ne spuneți că le știți pe toate. Aveți vreo soluție, George? Nu. Da, soluție, soluție este. Într noi, populația, cei care mai vrem, într-adevăr, să nu lăsăm. Domne, e nevoie să stăm 5 ani de zile sau un mandat de 4 ani în stradă? Ne vom muta în stradă cu adevărat să facem, dacă vrem. Când ați, ați fost în, în stradă? Când a fost ultima în stradă? Da. Acum un an, doi ani de zile când a fost cu, cu colectiv. Aproape de, de zile. Acum nu am ieșit. Acum nu am ieșit. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 037 Marius, bună ziua! Bună ziua, domnule băi semn. Pe vreau să vă găsiți pentru ascunctat bine. Să vorbiți un pic mai aproape de... de microfon, că nu vă auziți senzațional. Zic că uh, ascunctat bine înainte. Telefon, până, până, Marius, aici, îmi, pare rău, îmi pare rău, dar nu se aude eu? deloc ceea ce spuneți. Alo? Dacă vreți să ieșiți de pe speaker, Alo? așa, iată. da, da, vă auzim acum. Scuze. bun, eu vreau să spun doar atât, Moise, eu am votat cu Ponta și am votat cu PSD și părinții mei și îmi pare rău că am făcut asta, să spun sincer, și nu voi mai face... N-are legătură! Încă o dată, am pot, am înțeles, asta înseamnă democrația, votezi pe cine vrei, dar votezi în cunoștință m -a, m -a. de cauză. Nu am avut această dezbatere. Nu s-a vorbit în campania electorală despre astfel de ordonanțe. Vreau să trei întrebări, Moise. Vreau să răspum trei întrebări. Dacă Ioanis a făcut bineci că ă, trebuie să ieșim în stradă, pentru pe da, referendum, da, vreau să fie referendum, da, vreau să fie asta. Dacă Guvernul Crindianu, va da ordonanță de urgență, atunci noi românii vom ieși în stradă, și nu vom lăsa să facă ce vor cu țara asta. Pentru că asta nu este țara lui Dragnea, nu este, al, nimănânc, este țara noastră a românilor și noi suntem cea mai puternică instituție a acestui stat. Este expert domnul Ioanis pentru ce a făcut, chiar dacă nu l-am votat pe el. Mulțumesc mult, Moise. La revedere, Marius. 0372069599, Julian, Iulian, bună ziua. Uh, salut, Moise. Sper că mă aud ok. Da, da. Ok, uh, ca să răspuns la întrebarea ta, da, a făcut bine. Mm, chiar dacă, și nu cred că se va întâmpla asta, chiar dacă poporul va vota pentru amnistiere și grațiere, va fi mai bine să știm, astfel încât cei care, cei care nu acceptăm asta să luăm o decizie, rămânem aici sau plecăm. Știți că astfel de decizii, uh, astfel de nu știu cum să spun, astfel de momente pot, pot vă spuneam mai mai devreme, pot crăpa grav de tot societatea noastră. Ce ne facem dacă Ardealul votează, de exemplu, masiv împotrivă, iar Muntenia A... și Moldova pentru? Ce facem într-o astfel de situație? Nu cred, nu cred că va fi cazul unei separări, nu cred că vocile separaționiste vor, vor folosi vor folosi acest pretext. Nu, facem, nu avem ce să facem. Eu, eu am cumva o, o altă teorie cu, cu tot ce s-a întâmplat. Eu Bine, poate sufoc de teoria conspirației, dar eu, eu cred că seamănă foarte mult cu, cu ce s-a întâmplat la colectiv, seamănă acum, și s-ar putea PSD-ul să, să, să aibă următorul plan, o să-l foarte repede, e lung, dar o să-l foarte repede. Nu văd nicio Ia... legătură cu colectivul, nicio legătură. Uh, nu, nu cu colectivul în sensul de ce s-a întâmplat acolo, colectivul în sensul de seria de proteste care au apărut și au după și așa mai departe. Eu zic că ce va face guvernul va fi să adopte ordonanța, e clar că trece, până la urmă ăsta e scopul lor. Eu să adopte, Klaus Iohannis deja a pornit procedura de referendum, între timp eu să încerc să-l suspende, o să-l suspende, dacă referendumul. N-au de ce să-l să suspende. Dar... Uh, Motive vor găsi. Dacă, dacă ți minte, în al, al urmă câteva zile, Dragnea a ieșit și a zis că președintele se află în ilegalitate. Tot timpul, zicea, asta, cont... tot timpul la amenință deja de câteva luni și totuși aseară Dragnea a spus nu vrem să intrăm în jocul ăsta cu suspendarea președintelui și îl cred că nu are acest interes. Eu cred că totuși o vor face ca să câștige timp. timp uh, pentru ce? Să... Dumneavoastră credeți că domnul Liviu Dragnea... Are altă prioritate în momentul de față. Haideți să vă expun o situație oarecum ridicolă, așa. Că tot am niște frustrări legate de buget, că tot lucrez la niște comentarii de câteva zile și nu mai apuc să vorbesc despre buget în țara asta. Ui. Dumneavoastră știți că în România, Comisia Națională de Prognoză, care a mai făcut astfel de măgări, că eu îi urmăresc de multă vreme, tocmai a modificat creșterea economică, domnule, pe următorii da, da, da. 4 ani. 5,2, 5,7, 5,5, o să depășim exact. Germania, nimeni nu, nimeni nu ne uităm la ei. Asta ca să aibă posibilitatea de a face bugetul pe cifrele pe care le vor. Dar sunt niște aberații. Nu putem dezbate așa ceva la modul serios. Eu nu pot lua, nu știu, ca om bătrân în această meserie, nu pot, de, nu pot zice, boi, dar stai că s-ar putea să crească România 4 ani la rând cu 5,5%. Cu siguranță, dar hai să plecăm de la premisa că unicul scop al PSD-ului, în principiu al lui Liviu Dragnea, este să scape de condamnare. Este evident acest lucru. Despre okay. ce mai vorbim? Exact. Dacă vrea asta, eu cred că el e dispus să sacrifice inclusiv PSD-ul pentru asta. Și ce cred că o să facă va fi exact aceeași strategie pe care a urmat-o la, la colectiv. Fie că îl demit pe Iohannis, fie că nu, eu cred că s-ar putea să încerce ca să mai. Nu, nu, de... stați așa, stați, stați, stați că vă apropiați de o zonă interesantă, dar în același timp vă duceți către o concluzie pe care nu o înțeleg. După, deci, în momentul colectiv existau niște tensiuni, fusese niște tensiuni anterioare, încă de la alegerile din 2014, între Dragnea și Ponta. Da. Țineți cont de faptul că Ponta a demisionat atunci, guvernul Ponta, din care Dragnea nu mai făcea parte, iar PSD-ul a avut un bun răgaz de un an de zile în care nu s-a aflat la guvernare înainte de alegeri. Exact, și s-au putut regrupa. Așa că, dacă Dragnea reușește să le vândă ideea, eu cred că se va întâmpla următorul lucru. Urmează referendumul pe care îl va iniția președintele, fiindcă, mă rog, Poporul român va vota împotrivă. Sunt sigur că poporul român va vota zdrobitor împotrivă. În momentul ăla PSD-ul iese și zice ok, am greșit, exact cum au făcut și la colectiv și se retrag de la guvernare. N-au de ce să se retragă de la guvernare, n-au de ce să facă asta. Au o majoritate parlamentară și trebuie să guverneze. Ca să pregătească prezidențiale, dacă păi se. Uitați că abia suntem în 2000. 2000... Doamne, deci prezidențiale sunt în 2019, abia suntem da. la începutul anului 2017. Mai sunt 3 ani până atunci. 2 ani și ceva, da. 3 Foarte ani. mult, iertați-mă. Exact. Numai că eu cred că asta va fi mita supremă pe care vor încerca să o dea tuturor protestatarilor și contestatarilor. Bădăm un guvern pe care îl doriți, cu siguranță va veni un guvern de tehnocrat. nu cred. Așa, vino. ceva, iertați-mă, Julian, haideți că e multă lume pe fir. Dacă dumneavoastră ne spuneți că după alegeri PSD-ul nu vrea să guverneze, eu nu, nu mi se pare logic ceea ce spuneți. Bună ziua, Violeta. Violeta Neamă din Galați sunt. Bună ziua, domnule Guran. Bună ziua. Uh, în primul rând vreau să vă spun că pentru prima dată de când l-am zătat pe domnul Iohannis, uh, aseară chiar mi-am dat seama că avem un președinte, am fost foarte mândră, mi-a plăcut grozav cum a vorbit și cu subiect și predicat. Țineți cont că a... rolul președintelui prevăzut de Constituție e exact acela de a acționa în astfel de momente? De a exact. interveni atunci când și... sunt crize? Sunt... Vreau să le spun celor care nu iubesc pe domnul președinte Iohannis, că dacă nu s-ar fi dus în acea zi la ședința de guvern, noi astăzi am fi avut ordonanțele. Iar nu cred că ar trebui să mai dezbatem, asta este evident. Ordonanțele puteau da! purta o data că... de 18 ianuarie. 18 ianuarie, este... exact. Deci, din punctul meu de vedere, felicitări domnului președinte. Sunt de acord cu referendumul pentru că eu încă mai cred că nu suntem un popor de retardați, eu cred că nu suntem un popor de hoți și românii vor vota împotriva acestor ordonanțe. Din păcate însă, pe stilul pst ului care nu ține cont de absolut nimic, nu cred că îi va interesa foarte tare ce rezultat va avea acest referendum. E important doamne... referendum. să ajungem până acolo, să știți că e important din punct de vedere juridic. Este important numai că, din ce am văzut eu, cei din PSD nu prea au problema asta a legalității, domnule Guran. Gândiți-vă că s-a făcut un referendum în care poporul român a spus noi vrem 300 de parlamentari. Și deci totuși acel parlamentari... referendum, așa este, aveți dreptate, și totuși acel referendum, da. a produs niște efecte interesante din punct de vedere juridic, dacă ați voie să vă explic. V-am mai explicat, dar vă mai explic încă o dată. Poate n-ați ascultat emisiunea de ieri. După acel referendum s-a încercat la un moment dat modificarea Constituției. La referendumul Corect. din 2009, noi am fost chemați să spunem dacă vrem parlament de 300 cu o singură cameră. Și am zis, da, domnule, vrem. După da. care, parlamentul următor, care, apropo, n a fost un parlament PSD, ci a fost un parlament PDL, dacă mai țineți minte, da, da, da, bun. Ar fi trebuit să facă ceva, respectiv inițierea modificării unei constituții. Lucrul pe care l-a făcut într-un final președintele Traian Băsescu, undeva prin 2012 sau 2011, da, 11, da. dacă nu mă înșel, da, iar Curtea Constituțională a zis stop, nu puteți face nicio modificare la Constituție fără să începeți cu ceea ce s-a votat la referendumul din 2009. Ceea ce încerc să vă spun acum Violeta este că un referendum, oricare ar fi el, ar bloca pentru o perioadă de timp, din punct de vedere legislativ, făcând neconstituțională orice lege care ar contrazice rezultatul unui referendum. Altfel spus, dacă Iohannis ne cheamă la referendum și noi zicem nu vrem așa ceva, după aceea da. Parlamentul nu mai poate face o lege. Ceea ce nici atunci, dar nici până atunci, nu exclude ordonanțele de urgență neconstituționale, care, așa cum or fi ele, intră în vigoare imediat. Cine le declară neconstituționale, Curtea Domnul Constituțională, Bravo! În Curtea Constituțională, eu cred că nu suntem naivi să nu stați, înțelegem că stați, până nu, în nu, stați, Constituțională... Nu, nu, nu! Problema e că nu se ajunge acolo. Pentru că mecanismul de intrare în vigoare al ordonanțelor de urgență, spre deosebire legilor, de cel al legilor da. votate de Parlament, este acela de publicare după depunere la monitor oficial și doar avocatul poporului le poate bloca. Și ce-a făcut avocatul poporului în speță, acel minunat domn Ciorbea? Nimeni n-are niciun dubiu că Ciorbea nu va face nimic. Și-a dat măsura a bunei credințe. Despre asta vorbim. Noi nu putem să fim și noi ca englezi domnule, care au votat bun, prost, la un referendum ei au votat ieșirea din UE a Marii Britanii. Domnule, deci, acolo, imediat s-a ținut... Deci, eu nu înțeleg, eu chiar nu înțeleg... De ce în țara asta legile nu se pot respecta? Referendumul nu se poate... Deci, nu pricep. Aici, voința asta Violeta, publică. întrebarea e ce facem dacă guvernul dă o ordonanță de urgență până la un eventual referendum? Ceea ce este perfect posibil, având în vedere marele interese. Din păcate, nu ne rămâne decât o armă nouă proștilor care încă locuim în România și nu vrem să plecăm de aici, pentru că, pentru că mai sunt unii care cred că România e o țară frumoasă, așa cum este acum, fără infrastructură, dar cu niște oameni în care eu încă mai cred, trebuie să ieșim în stradă. Toți, în toți, fără discuții. Nici chiar nu ieșirea în stradă nu poate bloca efectele unor ordonanțe de bloca, urgență. dar știți ce poate să facă ieșirea în stradă, poate să dea jos guvernul. Mm. În condițiile în care. Păi, ba, da, da de acord, dar guvernul tot PSD-ul îl face după aceea, să știți. Adică ia beranca. Pentru că o majoritatea în, în Parlament. Nu se poate altfel. Haideți, haideți să nu ne îmbătăm cu apă chiar, adevărul e ăsta, PSD-ul a câștigat alegerile, că PSD-ul este Liviu Dragnea, asta e o problemă care deja nu mai e PSD-ul, e o problemă națională, uite. Din păcate, Pentru că da. fiecare dintre noi am votat de fapt un deputat și un senator, sau o listă de deputați și de senatori, nu l-am votat pe domnul Liviu Dragnea, eventual am votat niște programe de guvernare care nu au sub nicio formă nu au conținut așa ceva, ceea ce trăim în momentul de față. Dar faptul că PSD-ul este în momentul de față prizonierului Liviu Dragnea, să vă spun o chestie, asta încalcă un, un articol important din Constituție, care se numește Mandatul Reprezentativ și care spune că fiecare deputat și senator trebuie să voteze legi în Parlament, nu după cum îi spune șeful de partid sau oricine altcineva, ci doar așa cum crede el în interesul poporului care l-a votat. România în direct La Europa FM Te ascultăm E complicat, dar în momentul de față trebuie să înțelegem cu toții aceste instituții Foarte importante Societatea noastră se află pe marginea propastiei. Este pe punctul de a legaliza corupția, pur și simplu 0372069599 Prelungim emisiunea de astăzi până la ora 14.30 Liniile sunt pline Bună ziua, Radu Bună ziua, domnul Maesme Vă ascultăm Pot să spun că aseară am fost prima dată mândru de președintele Pe care l-am votat uh, Eram mândru înspre casă În mașină, în timp ce Am auzit știrea despre discursul Președintelui și am ascultat discursul lui. Am fost prima dată când am fost Mândru de președinte Am fost prima dată când am fost mulțumit că am dat Că am dat votul Pentru că la alegerile prezidențiale am dat Un vot împotrivă, nu l-am votat pe domnul Iohannis uh, Am fost mulțumit și de ideea Și de poziția pe care a luat-o, și de ideea cu referendumul. Acum, nu știu ce să zic legat de rezultatul referendumului, cum vor vota românii. Sunt uh, uimit de cât de scăzut este simțul civic reflectat în prezența la mitingurile organizate cam prin toate orașele. Radu, încă o dată, ca specialist de media, vă spun în felul următor ceea ce se întâmplă în momentul de față pe cele mai multe televiziuni de știri din România este manipulare științifică. Crearea psihozei. Ce, -au? Creează... ce face ce -au? Nu face nimic. RTV, nu există. rtv a spus că Iohannis a dus la ședința de guvern și a cerut legea amnistiei și grațierii. Unde ce ne au? Ce face? Nimic, nu există. Ce vreți să o, facem? Da, atunci, pentru ce mai există? E la fel ca avocatul poporului și ca alte instituții în momentul de față. Încă o dată, democrația există într-adevăr prin niște mecanisme și niște instituții care nu presupun însă ajungerea unor golani care să uh, domine instituțiile respective. Avocatul poporului până în anul 2012, când a fost demis în tempestiv, a fost domnul Gheorghe Iancu, un reputat specialist în drept constituțional. Eu îl cunosc din tinerețea mea când domnul Iancu era asistent la Facultatea de Drept. Vă rog să mă credeți că am foarte mult respect pentru omul ăla, indiferent, el nu are culoare politică. La vremea respectivă, însă, orice om decent, indiferent că ar fi fost din PSD sau din PNL sau din PDL, s-ar fi împodrivit unor astfel de măsuri. Trebuie să te cheme ciorbea în mod necesar pentru că într-o astfel de situație și de conflict profund din societate, tu să nu blochezi astfel de ordonanțe de urgență. Și probabil, dar noi nu avem niciun dubiu cu toții că domnul Ciorbea nu va mișca nimic. Nu e nici, nici din punctul ăsta de vedere ce să mai discutăm. Domnul Ciorbea a atacat, clar, ce a, avut. a atacat da. la Curtea Constituțională acum câteva zile legea care spune că nu trebuie să avem infractori în guvern. Uite ce fac infractori în momentul în care ajung acolo la putere. E o demonstrație foarte clară. Și o învățare de minte pentru societatea noastră extraordinară. Legile, așa cum au fost ele făcute, aveau un sens. De-aia nu trebuie să fie un ministru, un fost infractor sau un infractor care își îi spășește pedeapsa. Nu dăm pe mână unui contabil de unei firme. Ce facem, pe... Ce facem totuși, Radu? Deci, vă spun sincer deci, că da nu știu răspunsul la, la această simplu. întrebare. La mine e foarte simplu. În cazul în care uh, guvernul prin anul, uh, dă drumul la ordonanțe. Și scapă infractorii, înainte să se facă referendumul și să aflăm voința poporului. Eu personal nu o să mai respect nicio lege în țara asta. Pentru că n-am de ce. Atât timp cât legile sunt date cârn, eu n-am de ce să, să mă supun statului de drept. N-am -am de ce să mă supun justiției din țara adică asta. Pentru că ne transformăm cu toții în infractori. Asta da, vreți să spuneți? Nu mai plătesc nicio amendă, nu mai, nu știu, vine. Uh, părția, finanțele, îmi vin finanțele în control, îți scot afară, mă pat cu ei, apar la știrile de la ora 5, nu mă mai interesează. Deci, nu, nu mai respect absolut nimic. Dincolo de faptul... Care, da, spuneți. În, în cazul în care poporul votează, că suntem un popor de hoți și de, nu știu, mincinoși și uh, oameni fără omenie, îmi vând tot ce am în țară și am plecat. Am Und? plecat undeva într-un stat, nu știu, în Germania, în Franța, oriunde... De găsit de lucru, este absolut oriunde în lumea asta. Nu m-ar mai interesa, nu m-aș mai, uh, mai uh, alinia cu poporul ăsta, nu aș, nu aș mai simți că fac parte din el. Eu știu că sunt un popor de hoți. Dincolo de revolta. Să-mi să, da. să pot, să pot trăi în țara asta, cinstit și uh, prin muncă, să-mi să să cresc copii și să aibă un viitor aici, să ai pe niște școli decente, să mergem la spital aici, nu să mergem... Eu sunt din Timișoara, nu vreau să mă duc în, la Viena sau la sechet. să mă trateze, cine știe ce, de frică să nu iau bacterii și stafilococi prin spitale din România. Vă mulțumesc pentru telefon, Radu. Bună ziua, Ionuț! Ionuț, bună ziua! Bună ziua, domnule Moise! Mai tare un pic, vă ascultăm! Părerea mea că domnul președinte Claus Iohannis a făcut foarte bine că a ieșit în stradă, în primul rând. Asta e discuția de ieri. Astăzi vă întreb dacă a făcut bine că ne-a chemat la referendum. Da, a făcut foarte bine că ne-a chemat la referendum, din cauza că poporul atunci o să decide dacă cumva ordonanța de urgență care a dat-o guvernul e ok sau nu. Păi da, da. să știți că nu mai contează ce spune poporul în cazul în care acea ordonanță sau acele ordonanțe, că două, vor fi date până atunci. Păi da, domnul Moise, dar dacă le dă până atunci, poporul o să iasă în stradă cum a ieșit și până acum. O să iasă în stradă și o să plece acasă, așa cum facem de fiecare dată. Eu însumi vă spun că revoluțiile nu reprezintă, de fapt, soluții pentru o societate. Evoluțiile reprezintă soluții, nu revoluțiile. Eu nu cred în mișcări de stradă violente. Mergem, manifestăm Chiar v-am spus de fiecare dată Când m-am dus, v-am chemat Haideți să protestăm Ok, am protestat dar și pe ea, am plecat la metrou Dar până la urmă Cred că și noi avem o vină Nu știu, o parte din, care a votat Care a votat PSD-ul de nu ce? au votat pentru amnistie și grațiere cei care au da, votat PSD-ul. Da, dar de ce tu ca programul, care ai avut programul, de, programul pentru a vota, pentru a ieși PSD-ul, un program de ce n-ai băgat și uh, uh, ca trebuie să ai, vrei să umbli și trimisite și grațiere? Ionuț, de haide nu... să vă spun, de ce ei au, în, în primul rând, că trebuie să scurtez cu uh, discuția cu noastră, că sau de rău. Încă din campania electorală v-am atras atenția că toată discuția cu pensiile și salariile este în primul rând o diversiune de la adevărata temă de dezbatere, aceea că PSD-ul încă avea penali pe liste. Acea dezbatere nu s-a mai dus. Iar dacă noi am dus-o la radio, ea pe televizoare a fost blocată. N nu putem reproșa oamenilor că n-au știut ce are de gând Dragnea să facă dacă astfel de lucruri nu s-au discutat la televizor, pur și simplu nu s-au discutat. N-au ajuns la, la mase. Uh, mass media, așa cum e ea cunoscută în totalitate, ei nu și-a mai făcut rolul. Europa FM n-a intrat în campanie electorală și, sincer să vă spun, eu regret profund acest lucru în momentul de față. Trebuia să facem și noi dezbateri. Ne ținem cu toții cât putem de departe de mizeria asta politică, dar trebuia să facem dezbateri. Eu mi-asum această vină acum, că în, în campania electorală ne-a mulțumit să nu mai vorbim despre politică pentru că ne-a restricționat ne-au, lăsând în același timp acest rol unor televiziuni care erau interesate. Poporul n-a aflat, nu tot poporul care a votat PSD-ul, a aflat cele de gând Dragnea să facă. V-am mai spus pe aici eu, v-am mai spus Vlad Petreanu, erau lucruri evidente din anumite puncte de vedere. Dacă le știai, dacă nu le știai, nu le știai, lumea n-a votat pentru așa ceva. Andrei, bună ziua! Bună ziua. Vă ascultăm. În legătură cu referendumul Cred că e idee foarte bună și o să merg la vot uh, Este ultima măsură pe care Constituțional președintele putea să o ia uh, În acest timp, ca să vă spun la întrebarea Ce ne facem dacă ne pomenim că Guvernul adoptă o urile înainte de referendum Păi cum ați spus, cheie la ciorbea Eu cred că societatea civilă, în loc să fie reactivă A trebuit să fie proactivă noi știm că avem două instituții care nu-și fac treaba, dar care ar trebui, unu, să verifice aceste OUG-uri, mă refer la avocat poporului, și doi, să verifice manipularea de la TV, ar trebui noi proactiv să protestăm în număr mare la avocatul poporului, la CNA, în speranța că aceste instituții își vor face treaba. Dacă noi, societatea civilă, vom fi numai reactivă și niciodată proactivă, mereu, mereu ne vom pomeni în această situație. Adică mai exact protestăm? ce aș vrea să facem? Facem un meeting la avocatul poporului. Da, exact. Și îi cerem domnului Ciorbea să ce? Îi cerem domnului Ciorbea să fie cu adevărat vigilență, să-și îndeplinească fișa postului. Dacă el nu va face, măcar noi ca cetățeni știm că ne-am făcut treaba până la capăt. Dar nu se poate. Am fost la protest și multă lume spunea, băi, dacă ieșea lumea la vot în decembrie. Păi, da, uite, dacă ieșea lumea la vot, nu mai am cam situația asta. Dar dacă mulți au preferat să stea acasă, acum hai să ieșim în frig la 12 noapte. Asta e problema. Societatea civilă este reactivă. E foarte bine că avem și pe asta, că cu 15 ani nu proteste, cum a fost în stradă acum câteva zile, dar trebuie să începem să fim și proactiv. nu doar reactivi. Democrația trebuie susținută constant, nu doar când niște băieți sus, sus, dă, dă, niște scaune, încep să facă niște prostioare. Deci cam asta ar fi soluția din perspectiva mea. Evident că asta nu garantează succesul. Dar sunt sigur că chiar dacă acum e o înfrângere de, de etapă, o societate civilă constant, constant activă și constant vigilentă a garantat că pe viitor vom beneficia de o, de o guvernare mai bună și mai transparentă. Eu așa văd lucrurile. Ok, e un punct de vedere. Vă mulțumesc pentru el. Să știți că în societate există niște supape de presiune care pot fi declanșate la un moment dat. Chiar presupunând că ne ducem la ciorbea, ideea nu era deloc și o aplaud, și zicem, domnule, să-și dea demisia, să facă, să dreagă. În momentul în care cerbește își dă demisia, lumea se potărește. După care adjuntul avocatului poporului vine și face fix același lucru sau nu face nimic. Așa s-a întâmplat în 2012, când adjuntul domnului Gheorghe Iancu, pe care l-am pomenit mai devreme, era Valer Dornean. De la PSD, hai să zic așa. Care e acum președintele Curții Constituționale. Deci, mare atenție aceste instituții ale statului român au fost invadate de oameni a căror bună credință eu o pun la îndoială. Bună ziua, Camelia! Bună ziua, Maise! Lăsați-mă să bucur. mai anunț o dată. Discutăm până la 14.30. O să prelungesc emisiunea. Poftiți, Camelia! Uh, părerea mea este că decizia președintelui a fost și este ultima șansă a democrației noastre. Deci chiar nu mai aveam ce face noi, societatea civilă, oamenii din stradă voi merge la vot împreună cu fica mea care are o cultură electorală și încerc uh, și pentru prietenii ei să. Și am reușit. Să știți că am reușit să conving mulți tineri ca să meargă la vot pentru că contează și dacă, și dacă el va deveni inutil în urma adoptării și de urgență? Nu, eu cred și sper că viitorul este al nostru și nu cred că guvernul se va sinucide prin ordonanța asta. Care guvern? Guvernul Grindeanu. Când ați aflat de existența domnului Grindeanu? Hai să spunem. Să nu uităm cum s-a născut acest guvern. Să nu uităm cum s-a născut acest guvern. Practic, domnul Dragnea acum înțelege mai bine. La vremea respectivă ne-am pus problema că e frică de nu știu cine din PSD. Acest guvern a fost Na, de la început, un guvern de marionete a căutat niște personalități puțin cunoscute. Domnul Grindeanu a fost președinte la Consiliul Județean Timiș pentru o scurtă perioadă de timp. Deci nu știam acest lucru. Da. Iată a. de ce. Acum aflăm de ce, de fapt, Dragnea vrea să o pună pe Sevil și care e o persoană foarte apropiată de el, cu, mă rog, o personalitate așa de funcțional care execută lucruri și așa mai departe. Totuși, am impresia că președintele ar putea folosi nu doar o singură întrebare, ci două. Nu? Poate să pună și trei. Încă um, nu știm care sunt întrebările. Eu deci președ... am auzit că și domnul Dragnea propune o, un referendum. dați mi ocazia o... să fac o clarificare aici. E o petardă absolut ridicolă. Ceea ce propune domnul Dragnea cu familia tradițională și Atât... cu regimul imunităților, el propune de fapt modificarea Constituției. Spre deosebire de referendumul de consultare pe care l-a convocat Claus Iohannis, modificarea Constituției presupune un referendum după, iar nu înainte de votarea unei legi cu două treimi în Parlament. Altfel spus, domnul Dragnea poate să facă un astfel de referendum de aprobare a modificării Constituției după ce obține două treimi din Parlament, pe care deocamdată știu că nu le are. N-are sens să faci un referendum și să întrebi lumea, vreți familie tradițională formată din bărbați și femeie? Vreți uh, ca președintele să nu mai aibă imunitate? Și după ce el mai zice, da, domnule, vrem. Te apuci, faci legea, vezi dacă trece, dacă face două treimi în Parlament și apoi din nou încă un referendum. De-aia vă spun, ce a făcut el la seară, că să mori eu, că am și o două referendumuri aici în geantă, iată, dacă tot a venit vorba, aia a fost o diversiune copilărească. Da, dar, putem face modificarea Constituției, dar e o altă procedură, nu are legătură. Dar a doua întrebare pe care ar putea pune sau i-aș sugera președintelui să o pună e ridicarea imunității parlamentarilor. Sau știu eu să fie ceva acolo, să nu... Doamne, nu avem în acest moment imunite. această problemă. DNA-ul și-a făcut treaba chiar dacă s-au protejat în Parlament. Tocmai asta e problema lor, că au fost condamnați cei mai mulți. Au fost condamnați, aia e problema, de aia vor să-și dea grațieri și amnistii, că au fost da. condamnați. În momentul de față, regimul imunităților cu privire la parlamentari. se referă doar la măsurile asiguratorii, respectiv arestarea, în special arestarea. Atât, în rest, ura și la gară. Nu mai suntem în faza aia. dna da. a lucrat ce a făcut și după ce, după trei ani în care, uite, dna au a avut niște rezultate care au schimbat, practic, societatea noastră, acea parte a societății afectată, polit politicienii, de fapt, fac o chestie de asta reactivă, reacționară de-a dreptul, în care schimbă legile țării astfel încât să scape. Asta e situația, e atât de simplă, e de bun simț să observi ceea ce se întâmplă. Ați, ați mai spus ieri, în emisiunea de ieri, cum să ne educăm părinții, ținând cont că sunt să, prizonieri să informăm, televiziunilor. Să informăm, nu să educăm, ne-au educat ei pe noi. Eu am reușit. Deci eu am reușit. Părinții mei erau amândoi fanatici Antena 3 și le-am spus atât. Vă rog frumos, două zile voi uitați la Antena 3 și două zile la alte posturi. Ca după o săptămână să-mi spună că ceva nu mișcă, ceva nu se potrivește. Vă mulțumesc Atunci... pentru telefon, Camelia. Am cer scuze. Luăm două minute de publicitate... Marius, rămâne, Marius și Victor rămâneți pe linie, o să intrați după fix prelungim emisiunea până la 14.30 România în direct la Europa FM, te ascultăm am revenit și continuăm dezbaterea, vă întreb astăzi dacă președintele Claus s a luat o decizie înțeleaptă atunci când a decis să ne cheme la referendum, ce vom face dacă guvernul Grindeanu ignorând acest, această decizie a președintelui va da ordonanțe de urgență până atunci Bună ziua Marius, scuze Marius, 0372069599 pentru cine vrea să sune. Marius, poftiți. Bună ziua Moise, a doua bună decizie a domnului președinte în decurs de o săptămână, felicit pe, pe această cale. Uh, legat de a doua întrebare a ta, ce facem dacă guvernul va adopta cele două ordonanțe? Ce-am uh -huh. făcut și duminică, ieșim în stradă Moise, este singurul lucru pe care putem să-l mai facem noi. Ne arătăm în felul ăsta opoziția față de gestul guvernului? Indignarea față de, de ceea ce vor să facă. Și noi lăsăm. Problema cea mai mare, cum au menționat și interlocutorii precedenți, inclusiv tu, ce facem cu pârghiile care efectiv ar trebui să stopeze dezinformarea asta care este în spațiu, în spațiu public prin media, ce facem cu avocatul poporului pe viitor? Să spunem că rezolvăm problema asta, se va rezolva într-o lună, două, trei, se va rezolva. Ce facem? S-a gândit cineva să fie ales avocatul poporului? Să dea interviu și ajung tu, să dea interviu, nu știu, să fie ales de, de populație, să nu fie politic. De asemenea și ne-au. Ales de populație înseamnă tot politic, să știți. Uh, Adică, hai, hai, să ne următor, următor, hai să ne imaginăm următorul scenariu, Marius. Să zicem că la alegerile astea de acum din 11 decembrie, în afară de deputați și senatori, mai alegeam și un avocat al poporului, care, să spunem, că ar fi fost printre candidați Victor Ciorbea. Credeți că n-ar fi fost ales? Uh, dacă nu, bănuiesc, presupun, dacă nu aveam cumva culoarea politică și uh, pe acel... Victor Ciorbea a fost propus în această funcție de către PNL, Surpriză. Îi mulțumim, da, E adevărat PNL care făcea parte din USL la vremea respectivă. Deci, iată, iată, iată. Din păcate, vedeți, societatea noastră ajunge, noi ne aflăm acum într-un moment al adevărului pe care trebuie să-l confruntăm, cum v-am tot zis toată toamna. Momentul adevărului după niște ani de zile în care am acceptat penal în politică. Vine de contul. Acum suntem la de cont și dăm noi din colț, ce dă Dragnea din colț în colț, ce dă Antena 3 din colț în colț, ce dă RTV-ul. ăștia nu au de ales să ne înțelegem. Patronii lor trebuie să scape. Nu, nu e ca și cum ar avea variante, ca niște oameni liberi. Nu. Nici vorbă de așa ceva. Pe Dragnea la amenință pușcăria. El știe foarte clar procesul ăla lui se îndreaptă, e pe o cale oarecum certă. Doamnele alea secretare care au muncit șapte ani la PSD și au fost plătite de protecția copilului și au recunoscut faptele. E foarte greu ca un judecător să sănătărți la cap să nu-i dea o condamnare serioasă. Pentru asta lui și fostei sale soții și altora. Mă înțelegeți? Deci așa stau lucrurile. Ei sunt încolțiți, dar pe de altă parte și noi ca societate după niște ani de zile în care am acceptat românica, cum îi spune domnul Cristian Tudor Popescu, foarte, foarte plastic, și noi suntem tot la un moment al decontului și nu știm ce să facem. Bună ziua, Victor! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, trei lucruri aș vrea să spun. Primul, sunt uh, bucuros pentru investiția votului meu în domnul președinte. Pentru prima oară am făcut un lucru bun. Am crezut că e o cauză pierdută. Uh, al doilea lucru, uh, um, după... Am intrat la dumneavoastră, am afirmat de fiecare dată că sunt de stânga. Nu mai confruntați pentru cetățeni. Stânga cu PSD. Nu mai votați. E o discuție asta, într-adevăr. În, în este cel mai... Nu, de cauză. stați așa, nu. Iertați-mă, Victor. Mm -hmm. În momentul de față, PSD-ul e cel mai reprezentativ partid de stânga. Nu îi se poate nega acest lucru. La un dat chiar am făcut un inventar al lucrurilor uh, aprobate pe timpul lui Ponta, care a luat multe măsuri de dreapta și tot alea de stânga au ieșit mai multe. Dar e o altă discuție. Da, e, e o altă discuție. Și a treia, al treilea lucru care trebuia făcut de mult. Dar acum, luați mesajul ca... Figurativ. Nici eu nu sunt pot, uh, pentru violență. Uh, dacă vă aduceți... Nu asimte... am pus această întrebare. Eu, -am pus la, această. La... eu chiar am explicat no. faptul că nu e sub nicio formă o revoluție, o răsturnare, adică a puterii, uh, nu e o soluție pentru o societate sănătoasă la cap. Ce... Revoluțiile produc De... niște traume care după aia se vindecă în decenii. Pentru ceea ce spuneam eu, adică să nu se înțeleagă greșit, uh, ci probabil cel care a spus la momentul respectiv a fost tot cu ghilimele. Adi Rugină, cel care a murit la colectiv ca un erou, nu l-am cunoscut, dar mi-a plăcut de el și ce a spus, a zis în felul următor, uh, democrația se face prin vot și se păzește cu bâta în mână. Asta ar fi trebuit să facem de mult, nu să rămânem pe ultima sută de metri, să, uh, ca, ca, ca... Încă o dată, român. Victor, încă o dată, vă spun așa, ultima dată când am avut... Uh... Nu știu cum să zic eu, reprezentarea asta a apărării democrației cu buta în mână a fost la mineria. De ce vârstă aveți? Uh, nu, nu, nu. Am zis figurativ, probabil, și el tot figurativ. Lăsați, -i. nu, nu, nu, nu de merge o... așa. Nu da. merge. Informată deci așa. la această emisiune nu o să permit, pur și simplu, nu o să permit incitările la violență. Iar eu vă spun uh, în felul următor, ce vârstă aveți? 38 de ani, 39 chiar. Ok, suntem apropiați ca vârstă. La ultima mineriadă, aia din 98-99 da, sfârșitul 98-99, atunci am avut ultima dată reprezentarea exactă a acestui principiu a democrației apărate cu bâta în mână. Doamne ferește de așa ceva. A, aia, manipulare. De aia, aia a fost manipulare. Fost deci am fost pe punctul a fost de a intra de... într-un război civil, domnule. Societatea noastră a fost puși puși pe marginea de prăpastiei. Deci, nu, nu vrem așa ceva, nu vrem să discutăm așa ceva. Ieșim în stradă, manifestăm, plecăm acasă, ne întoarcem și tot așa. Până când nu știu ce... Dar Din niciodată nou? niciodată pentru violențe. Niciodată pentru violențe. Nu. Ceea ce, ca să nu ca să specific, și vă rog să, să mă ascultați, am zis sub formă figurativă trebuie păzită cu bâta în mână, în sensul că trebuia de mult să păzim ceea ce am votat. Adică să nu... Nu tăi înțeleg tăi, că ce significă bâta... Așa... Cum, meta... era, era, Metaforic bâta fiind ce? Că Metaforic. nu înțeleg. Uh, uh, noi și vigilența noastră și pancarde și strigăte și da, da trebuie de mult să facem lucrul ăsta Ai o vorbă metaforică, probabil și rugină, tot același lucru a să vă zic mulțumesc pentru respect. telefon, Victor 0372069599 e, e greu, totuși e greu să faci un plan într-o astfel de situații. nici președintele Iohannis nu mai are pârghii, să știți din punct de vedere legal, nu mai are alte pârghii bună ziua, Cătălin bună ziua, vă ascultăm uh, toate am și Ascultam, eu cred că principala noastră problemă este că înțelegem exact în ce constă democrația. Democrația înseamnă în a respecta pe celălalt care are altă opinie și a ști să-i argumentezi dacă tu nu ești de acord cu opinia lui. Să-l lași să se manifeste, bineînțeles, în limitele bunului și a respectului reciproc. Problema noastră celor care dezbatem astăzi și la tine în emisiune și celor care am fost la meeting e că ne-am trezit pe atreziu. Ne-am trezit în extremis. Adică... Da, da. Și eu recunosc treaba asta. Păi și ce ați fi vrut să facem? Eu... Trebuia să acționăm mai din timp. Trebuia să mergem la văd mai mulți. Cu asta de acord. Corect. La meeting la atunci mă, mă întrebam retoric. Și vorbeam cu prietenii care am fost, dacă mulți de aici ar fi fost la vot, nu ar mai fi fost nevoie să ieșim în stradă. Cine știe. E speculativ ceea ce spuneți. Haideți să revenim la este. situația asta. Da. Eu nu sunt mândru de Iohannis. Iohannis a făcut ce trebuia să facă. Da, dar putea să nu facă și nu ne-ar fi mirat că nici până acum a făcut mare brânză. Corect. Mulți, mulți spun, doamne, ce revelație am avut, mi-am dat seama, deși eu însumi am scris asta pe Facebook. Am înțeles de ce l-am votat pe Iohannis, după discursul de la investirea guvernului. În sfârșit am înțeles de ce l-am votat. Eu pot să spun de ce l-am votat pe Iohannis, l-am votat numai ca să nu iasă... Ponta, exact. Bun, haide să ne da. întoarcem acum, la situația de acum. Ok, situația de acum e destul de complicată. Așa cum spune, nici Iohannis nu cred că mai are părghiile necesare. Dar a procedat da. ca la carte, v-am zis, da, cu referendum. Da. De acum încolo e ce facem avem... dacă avem guvernul Da. Avem o problemă cu referendumul. Trebuie alese extraordinar de bine și înțelept alegerii uh, întrebările. De la referendum. Da. O să facem, la vremea, respect, la vremea când o fi timp, o să facem inclusiv această dezbatere aici la România, da. în direct. Ar trebui. Uh, Încă a, nu a suntem problemă, acolo. Da. A doua problemă ar fi, nu știu exact, Uh, dimineață, pentru că de zile astea am început să mă la antena 3. Da, e, e un circ acolo ceva de... de... Da. Da, noi, noi, eu cu făzia, când am venit de la meeting și n-am dat la antena 3, am văzut un circ. Săteam și ne întrebam, mă, noi au fost la meeting, ăsta sau la care meeting am fost? Am crezut că s-a întâmplat altceva în țară. Da, e o modalitate -ă. prin care ei ofensează, de fapt, foarte da, mulți oameni. Da, da, dar am auzit mulți, doamne, să-i închidem, să-i facem doamne într-o democrație, nu s fac treburi de decât în momentul când are ei, sar lor. Nici nu se permit, atenție, nici nu se permit dezinformările. Vedeți, ei în Ore. momentul de față, acolo sunt o gașcă de golani. Ai două Ore. variante, faci plângere la de degeaba o faci. Exemplu, doamna Chiovesi și a povestit aici, la acest microfon, că a făcut 12 plângeri până acum, sau îi dai în judecată. Tot că e Dar, cel mai bun exemplu, care se judecă de câțiva ani cu ei. Dar, pentru că în România justiția e fulente. cum e, mor cu justiția de gât. Și de aia se comportă corect, în felul ăla. Corect. Eu am avut experiențe personale cu justiția. Haide să ne întoarcem la Grindelul pe de bune. Deci, până la urmă, antena 5 se uită la antena și merită soarta. Hai să ne întoarcem corect, totuși la dezbaterea corect. noastră. Uh, ar trebui, ca societatea civilă, noi, ca societatea civilă, nu știu exact cine, să inițiem astfel de semnături pe bază ordonanțelor propuse proiectelor de ordonanțe și să cerem referendum. Păi, pentru ce? Pe ordonanțe. Mm. Cum adică? Strângere de semnături. Nu, stați, stați, stați. Pentru că... Nu, nu, stați, să ne lămurim. Eu... Ordonanța, odată adoptată, intră în vigoare. Nu se mai duce nu, nici dar... la președinte. Nu, eu aș vrea să mergem înaintea lor să strângem semnăturile care să mai poate să ordonanță în momentul când noi le-am depus deja că vreau referendum. Dacă președintele a cerut referendum, o... referendum e de, ești de bună credință să zici, frățioare, poporul se va pronunța în această privință? Așteptăm să vedem ce zice poporul. Eu nu B sunt chiar așa de sigur că întrebările care vă spui fi formulate pentru referendum vor atinge 100% subiectul. Nicci eu nu sunt atât de sigur. Dar lăsați-o așa. Haideți să vedem despre ce este vorba când o fi timpul. Până atunci însă, deci dacă președintele a convocat referendum și ei tot dau ordonanțele ignorând faptul că poporul e chemat să se pronunțe, cum credeți că i-ar influența fie și cu atât, foarte puțin, o strângere de semnături? O chemare la referendum e ceva mult mai puternic. Prin referendum, aici aș vrea să demontez puțin niște bazaconii juridice aruncate imediat în spațiu public, referendumul Referendumul este forma de manifestare a suveranității naționale. Spre deosebire de strângerea de semnături cu care poți iniția o lege, da? și unde Constituția spune în mod explicit că nu poți, nu poate constitui obiectul legiferării pe baza inițiativei cetățenești, grațierea sau amnistia. Referendumul este forma prin care poporul își exprimă suveranitatea. Și asta e o chestiune scrisă tot în Constituție la articolul numărul 2 de asemenea, referendumul este obligatoriu pentru legislativ, pentru forțele politice și pentru instituțiile statului, iar asta este o decizie a Curții Constituționale, care a interpretat rezultatele referendumului din 2009. Când cineva vă zice, degeaba am fost în 2009 la referendum, că n-au făcut Parlamentul de 300, așa e, nu l-au făcut, dar n-am fost degeaba, măcar am stabilit că referendumul contează. Și că orice fel de lege se dă după aceeași care contravine, indiferent că e vorba de o lege constituțională, organică sau ordinară, acea lege este pur și simplu de neadoptat. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, continuăm dezbaterea. Alin, bună ziua! Bună ziua, domnule Guran, îmi pare bine că reușesc să noastră. dumneavoastră. Uh... Apropo de subiectul discuției, da, cred că președintele Iohannis a făcut bine, pentru că atât mai avea de făcut în acest moment. Cred că are un rol mobilizator uh, această convocare a, re a referendumului. Uh, și iar în ceea ce privește ordonanțele de urgență, dați-mi voie să vă spun cu toată tăria că ele vor fi date, pentru că acei oameni nu au de ales. Acele persoane... Nu, nu, nu, nu, nu, nu. nu. Doar dragnea a, nu are de ales. Gândea nu are de, ce, de ales. La, la cel, la cel, exact aici, vreau eu o să ajung. Deci aceste ordonanțe pot fi oprite doar din interiorul Partidului Social-Democrat. Un partid pe care eu nu-l slimez, eu sunt liberal, voi vota uh, cu dreapta până mor, dar eu nu sunt împotriva uh, social-democraților sunt împotriva Partidului Social-Democrat în forma în care este el în momentul de față pentru că este uh, condus de un grup de penal. Dar eu nu pot să cred că în cel mai mare partid al țării nu există oameni care sunt scârbiți de ceea ce se întâmplă la nivelul conducerii acestui partid. Ia. Nu pot să cred lucrul ăsta. Vă reamintesc faptul că domnul Liviu Dragnea a fost singurul candidat la președinția psd -ului. Așa este. Dar eu vreau să cred că ceva mocnește în acel partid. Am văzut declarațiile primarului de la Iași. Uh, am văzut și pe urmă și declarațiile lui Codrini Ștefănescu, care imediat a sărit la gâtul primarului de la, de la Iași. Eu vreau să cred că poate mass media, cei care au rămas verticali, cum sunteți și dumneavoastră, uh, vor trimite mesaje pe canalele media către uh, Grindeanu și către uh, ceilalți uh, socialdemocrați care mai sunt încă cu coloană vertebrală să înțeleagă că este momentul să acționeze să înțeleagă că dacă nici ei nu fac nimic acum, sunt la fel de vinovați ca și Dragnea și cei din jurul lui care vor să devină curați ca Fecioara Mariamă. Mai țineți trefasă. minte când a fost ultima dată când s-a ridicat un PSD-ist împotriva conducerii și ce s-a întâmplat? Da, țin minte, cred că Mihai Sturzu, dacă nu mă înșel, a mm. fost... Deși, pe urmă, la ce cale a ales cu... Nu, pe nu, pe nu, -a nu, știu ce. nu, nu, nu, nu, nu, nu, fostul președinte al Camerei Deputaților, cum îl cheamă, colegul a, lui Mihai Viteazu. Da, da, da. L-a executat imediat Îmi pare rău, n-a făcut niște lucruri atât de multe În care, uite, să-i pot reține numele. Deci nu chiar nu mi-am amintesc numere lui în momentul de față Știu doar că a fost Colegul lui Mihai Viteazu și că s-a ridicat La un moment dat când au încercat ea să facă tot o golănie De asta penală și l-a executat în secunda Numărul 2 Ce e de făcut, Alin? Deci noastră aștepta să se trezească PSD-ul și să zică Alo, alo, vedeți că dragnea asta ne sinucide din păcate, doar ei pot opri ordonanțele momentul de față. Uh, și noi, ca și societate civilă, și noi noastră, ca și mass media, ca și presă, ar trebui, dacă va mai fi vreun miting, și eu sper să mai fie în continuare meeting, ca să arătăm că nu am ieșit în stradă doar uh, de dragul de a ne plimba, că în continuare uh, veghem la ce o să se întâmple, să trimitem mesaje către Grindeanu, către premierul Grindeanu, uh, pentru că este o persoană tânără, din câte știu eu, nu are dosare penale, și va fi mai vinovat decât uh, Dragnea dacă va semna, pentru că el va semna acele, uh, acele ordonanțe, sau dacă se va da deoparte să plece două zile într-o delegație pentru a lăsa pe altcineva să semneze în locul lui. Deci cred că asta ar trebui să facem. Noi ca societate civilă în momentul de față, nu cred că putem face altceva decât să încercăm să transmitem acelor oameni care mai au culoană vertebrală din Partidul Social-Democrat că este timpul ca ei să iasă la rampă. Interesant ceea ce spuneți. Iată, un om care... Vă mulțumesc foarte mult, Alin. Un om care s-a gândit, totuși, la un tip de acțiune. Să face un apel către Grindeanu. 0372069599 2069 Dragoș, bună ziua. Dragoș? Nu mai e Dragoș pe linie. Hai să vorbim cu Marius. Bună ziua, Marius. Bună Vă ascultăm. Uh, eu vreau să fiu scurt. Uh, în situația asta șanse nu avem decât dacă mergem până la capăt, adică ei să vadă că nu se poate ceda, adică nu putem accepta ca o ceată de hot să ne hotărască destinele, să ne să dea legile după cum vor ei. Trebuie să vadă că există o poziție, nu știu, societatea... Au văzut-o, văzut, Au văzut mai mult decât duminică, decât ne-am strâns duminică, când am fost vreo 30 de mii în București și încă vreo 20 de mii în alte orașe ale țării, nu cred că să, o să reuși mai mult de atât Vă spun la modul serios și sincer Nu, Dar vom fi în stradă Și la nevoie Deci lupta trebuie dusă chiar și până la Căderea guvernului dacă nu se poate altfel Altul Și? soluție eu nu văd Guvernul nu adică... e pentru Dragnea O supapă Da, o să exact. zic că gata domnule, cade guvernul Hai noroc da, Ce-am rezolvat? Mi se pare o mare pierdere așa căderea guvernului grindean, Încă n a nu. făcut nimic Adică nu, absolut. Au, au mai tăzut guverne și în timp relativ scurt, deci nu ar fi prima dată, nu ar fi problemă, dar trebuie mers și cumva organizat oamenii care, din societatea și de opinie, aștepta mai mult mai multă implicare din partea care sunt respectați în societate și trebuie găsit un garant al corectitudinii, al să știi că cineva cu, cu, cuiva îi pasă și de oamenii de rând, de popor și de legile care se dau. Și dacă nu. Deci, cum am zis, trebuie dat jos. Până când găsim un garant. E o capcană asta, Mariu, să știți. E o capcană. Nu avem de ce să dăm jos guvernul Grindeanu. E un guvern legitim. Ceea ce ne dorim este să nu dea totuși niște ordonanțe de urgență. Încă o dată, fac precizarea pentru aceia dintre dumneavoastră care ați deschis radiurile mai târziu sau care n-ați ascultat deloc până acum. Legiferarea grațierii, de fapt modificarea regimului drepturilor fundamentale prin ordonanță de urgență, este interzis în mod explicit de către Constituția României. Nu se poate face, altfel spus. O astfel de ordonanță ar pica la Curtea Constituțională, este evident. Și deci golănia e că ordonanța de urgență intră în vigoare, indiferent că e neconstituțională, își face efecte. Un minut, dacă intră în vigoare, e suficient. Devine legea penală cea mai favorabilă și se aplică retroactiv. Bună ziua, Călin! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! În viză de întrebare, părerea mea este că Iohannes și numai mea mai multor cunoștințe și acel cu care am fost la manifestație în Baia Mare a fost ceva pozitiv și ceva care ne-a reprezentat. Consider că sau din ce am observat la, la manifestare au fost și persoane care au spus că n-au fost la vot din, din poziția că n-au avut o ofertă, n-au avut pe cine să voteze, dar acum ar veni la fel cum cei care l-au votat pe Iohannes să la referendum. Potriva, ar vin la, la un referendum și uite că s-a întâmplat. Părerea mea este că cei din PSD ar trebui să fie foarte atenți, să se uite la scorul care l-au primit, să le facă o poză, pentru că procentul ăla l-au primit pentru că n-au ieșit atât de mulți oameni la vot. Dar foarte mulți tineri încep să audă despre ce se întâmplă și mie că bulberele se face. Bulgar mai mare, s-ar putea să fie și alegeri anticipate, se poate rezolva și prin această metodă de a echilibra, să zic zona politică. Dacă greu. E... greu Potrivit constituției noastre, greu pot fi declanșate alegeri anticipate. Așa Foarte este. greu. Dar e... acum eu zic Și nu că cred în că, că în acest moment. Deci, domnule, uite, avem o problemă. Uh... Vedeți? Sigur, a fost de vină și legea electorală, care a fost făcută cu dedicație. Dar noi nu avem forțe politice în momentul de față în România. Hai să, hai să fim sinceri și este serioși. În momentul USR-ului să-și caute oamenii repetativi. Nu va face acest lucru. Nu va face acest lucru. E departe de USR-ul. O să ia niște ani de zile. E în firea lucrurilor. Nu se pot organiza atât de repede. Dar se pot antrena. se pot face mâna. Am văzut pe câțiva. Într-adevăr, dau au obraz gros ca și cei, eu știu, îmi scapă numele celui de la PSD care țară la beregata, oricare zice un cuvânt deja... Călin, nu vă Călin, încă o dată, hai să depolitizăm această dezbatere. Da. Nu okay. e despre USR, nu e despre PSD. Așa este despre societate... Ascultați-mă, Călin, da. este despre societatea noastră și despre niște principii fundamentale. Acceptarea hoției. Despre asta e vorba. Nu despre USR, PNL... A. Nu, de fapt, chiar avem o problemă. Gândiți-vă câți primari are PNL-ul și câți au interes în dezincriminările astea. Așa este. La aia referendum aia ar interesant. fi o problemă inclusiv cu PNL-ul și primarii lui, indiferent ce zice Madame Turcan acum. Eu aș face un apel și către Timișoreni să, să facă ei apel către Ghindeanu că el tot, oricum, tot în Timișoara va trebui să o formă salta, să mm. se gândească bine în a, ce înseamnă să fie prim-ministru cu mândrie sau marionetă fără mândrie. Mm să să atent aten la, la, la ce castane se încearcă să se luă cu mâna lui mai mult decât se mai mult decât să iasă 5000 de oameni în stradă la Timișoara duminica asta Ai, a, -a 200, fost una au ieșit 200 în prima zi, au ieșit 400 au ieșit 5000 de... duminică, să știți până la Timișoara. Și nu au și 5000 și încă n-a fost o problemă. asta nu Dar vi se pare în un mesaj care suficient va fi referendum și ei nu vor băga în seamă referendum la care eu zic că vor ieși foarte mulți oameni. Și va arăta că poziția lor nu este legitimă sau nu a lor. ne acum se consideră că el n-a fost ales deloc. A fost ales PSD-ul. A fost ales în teren. PSD-ul acum nu există. E Tătuca numai. Și mă mir că într-un partid care cu foarte mult orgolii, nu există orgoliul ăla să liniștească pe domnul Tătuca. Nu. Vă contrazic. PSD-ul n-a fost niciodată un partid cu foarte multe orgolii, cel puțin nu la modul în care să se manifesteze. De fapt, crizele, schimbările în PSD se produc de fiecare dată atunci când liderul sângerează. Zicea la un moment dat Petreanu, foarte interesant într-o emisiune deșteptarea, hai că închidem emisiunea, vă mulțumesc, Calin. Zicea la un moment dat foarte interesant Petreanu că psd atunci când liderul lor, ei sunt foarte supuși așa, sunt foarte obedienți, sunt ca o armată care execută. În momentul în care l-au ales pe Dragnea, eu am scris un articol în care vă, și v-am spus și aici la radio că PSD-ul tică e sinucigași. Credeți că ei nu și-au imaginat că vor ajunge aici când era evident că scopul Dragnea în viață ca al oricărui cetățean liber așa era să scape de pușcărie? El a avut niște probleme penale grave. Credeți că ei n-au știut că vor ajunge aici? Dar acum stăm să-i judecăm pe pesediști pe de altă parte. Problema cu pesediștii este că ei își devorează liderul abia atunci când ăla sângerează. Și nu e cazul domnului Dragnea în momentul de față. Ziceați să facem un apel către premierul Grindeanu, să facă Timișorenii un apel, că e al lor. Da, au ieșit în stradă 5.000 de Timișoreni, e foarte mult, să știți. Mai ales în vremuri de astea de frig și așa mai departe. Facem un apel. Domnule, domnul prim facem un apel. Uite, vrem și noi să ne exprimăm în această problemă importantă. Stați până după referendum. Și după aia dați ordonanțe, dați legi, faceți ce vreți. Numai să avem și noi posibilitatea. Așa este cel mai important din punctul meu de vedere. V-am zis de joia, de miercurea trecută, v-am zis. Să avem un moment al adevărului, noi ca nație, în care să stabilim, mai: suntem o nație cinstită sau nu, suntem o nație de hoți. Asta e. Cui nu-i convine să plece? Eu s-ar putea să plec. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.